La cruntele patime ale Mântuitorului, între ostașii care împresura crucea, s-a întâmplat să fie față și long în sutașul. Până în acel ceas, omul acesta nici nu cunoscuse, nici nu înțelesese pe Domnul. Deodată subletul său a tresărit și ochii săi au văzut și pe cel bun și blând, cei răi l-au prigonit și l-au condamnat și l-au încununat cu spini. Și l-au pus bătându și bat l să-și ducă lemnul Sfintei Cruci. Și i-au țintuit palmele și picioarele în cuie de fier și l-au ridicat între tâlhari. Când era ars de sete, i-au dat oțet amar și longin însuși, după poruncă, la a străpuns în coastă cu sulița și venind ceasul cel din veacuri, hotărât Domnul și-a plecat fruntea și și-a dat Duhul și s-a făcut întâi ca o împricoșată tăcere a stihiilor. Apoi deodată s-a simțit cu tremur și soarele s-a învăluit în întuneric și frământându-se pământul s-au despicat pietrele, și s-au deschis locașurile morților. iar sufletul ostașilor s-a înfricoșat foarte și longin sutașul a murmurat către ei cu teamă. cu adevărat fiul lui Dumnezeu a fost acesta. și fiind îngropat făcătorul de viață trupa lui Hristos, longin iarăși a fost rânduit din porunca lui Pilat. Să străjuiască cu ostașii lui pe cel care le zăcea în mormânt. Și când s-a arătat lumina acea de fulgere și slavă, și îngerul lui Dumnezeu a prăvălit piatra de pe mormânt, oștenii au fost orbiți și au căzut cu frunțile în pulbere, și simțindu-și inima înfiorată de nou cu tremur, sutașul Longhin a crezut desăvârșit în domnul iar odată cu el au crezut și doi ai lui și în data au mărturisit adevărul și s-au făcut propovăduitori a învierii lui Hristos fiind auzite cuvintele lor arhereii au chemat și i-au ispitit și Longin le-a spus Ochiul meu a văzut minunea și sufletul meu adevărul. Ținând spat arherei cu bătrânii, s-au întors către sutașii și au vorbit astfel. Ceea ce spui tu, ostașule, a fost o părere înșelătoare. Ucenicii nazarineanului au venit și l-au furat din mormânt noaptea. Și eu și tovarășii aceștiai mei a răspuns Longhin, nu suntem orbi și nici n-am adormit. Că strejile cezarului nu dorm niciodată, nu putem tăinui ceea ce am văzut cu adevărat. Arhierei au cercat atunci să facă pe oșteni a tăinui minunea și au pus înaintea privirilor lor argint mult. Adevărul e mai tare decât argintul vostru, a răspuns Longin. Departe sunt străduințele voastre ca să întunecați cei mai luminos decât soarele. Eu voi mărturisi înainte în vierea lui Hristos. Auzind acestea, adunarea fariseilor s-a scârbit și a urât pe Longhin și pe soții săi. Și toată mânia pe care o aveau mai înainte asupra lui Hristos, au întors-o asupra sutașului. Ridicându-se, sau au înfățișat lui Pilat și au spus multe vorbe rele împotriva ostașului și au strânit zavistie și pândeau vreme cu prilești ca să-l piardă. Dar în înștiințându-se... Ostaș bătrân și cunoscut al cezarului, nu se înfricoșa de vorbele și amenințările lor. Cu limba slobodă vestea că Hristos este adevăratul Dumnezeu și moartea și învierea dătătoare de viață, chiar cu ochii Lui le-a văzut. Și de la o vreme simțind atâta venind de ură în jurului, a hotărât să-și lepe de slujba și să se depărteze de lăcașurile iudeilor. Lăsând haina împărătească și brâul ostășesc, a luat cu sine pe cei doi prieteni ai săi, care aveau aceeași râvnă ca și dânsul pentru Hristos și s-au depărtat de petrecerea norodului. În curăție și viață nouă s-a cu credință în Dumnezeul cel adevărat. Au cunoscut pe apostoli și au primit de la ei botezul, și nu după multă vreme a părăsit Ierusalimul și s-a dus în Capadocia. Acolo, Longin, sutașul ajutat de tovară și săi, a fost propovăduitor și apostol al lui Hristos și-a întors pe mulți din noaptea rătăcirii către Dumnezeu. Lăsând apoi și pe Capadocchia, s-a tras către pământul părinților săi în satul unde se născuse. Și acolo viețuia fără zgomot în post și rugăciuni, mângâind pe cei insuferinți și având în inima sa pe Iisus. Și s-a făcut zarvă mare în adunarea fariseilor din Ierusalim cum căsutașul a umplut toată capadochia cu învățătura sa și cu mărturia lui pentru învierea lui Hristos. Drept aceea bătrânii și Arhereii umplându-se de mânie nouă, s-au pățișală apilat cu multe daruri și l-au rugat să trimită până la cezarul din Roma pâră asupra lui Longin că și-a lepădat regătoria stășască și a fugit și s-a abătut de la stăpânirea romană și turbură poporul în Cappadochia, propovăduind alt împărat. Iar Pilat a primit darurile și a ascultat rugămintea și a trimis până către cezarul Tiberie scrisoare, care cuprindea clefetire și neadevăr asupra lui Longhin. Și odată cu aceea scrisoarea lui Pilat, au închinat iudeii mult aur cezarului, cumpărând astfel moartea sutaciului. Apoi n-a trecut vreme multă la mijloc și a căzut de la Roma răspuns, cu poruncă de la cezar, Longin să fie pedepsit cu moartea, ca protivnic al împărăției. Îndată, sculându-se, Pilat a rânduit ostași ca să se ducă în Capadocia să împlinească porunca și să aducă la Ierusalim capul sutașului Longin. Și odată cu sutașul, a poruncit Pilat să fie tăiat și cei doi tovarăși care lăsaseră împreună cu Longhin dregătoria ostășească și propovăduiau acolo ca și dânsul pe Hristos. Pornind trimișii, stăpânirii au ajuns în părțile capadochiei și cercetau despre Longin, întrebând unde trăiește. Și aflând că s-a și tras către satul părintesc, s-a servit să treacă spre acel sat și umblau în taină, căutând pe Longin și întrebând, de el, ca și cum ar avea, ai aduce vreo veste de bogăție și de cinste. Așa voința lui Dumnezeu a fost ca oștenii lui Pilat să întâlnească chiar pe Longhin în marginea satului. Și el, plin de Duh sfânt fiind, i-a cunoscut și i-a înțeles ce vor. Grăbindu-se a întâmpina, le-a grăit cu vo aceste vorbe, drăgostoase, bune, și s-a pus în slujba lor, întrebându-i ce caută. I-au vorbit oamenii lui Pilat, o să ne spui cinstite, omule, dacă trăiește aici un oarecare longhin, care a fost utaș împărătesc, trăiește aici, le-a răspuns longhin, dar ce treabă aveți cu el? Au răspuns oștenii. Atunci, am auzit că este om bun și dorim să-l cercetăm, că noi suntem oșteni, iar el a fost sutaș de oșteni și voim să-l cunoaștem. Vă rog, Domnii mei, le-a grăit Longin, abateți-vă pe la casa mea și vă odihniți puțin de cale. Știu unde trăiește cel pe care îl căutați. Am să-i trimit răspuns și el singur va veni la voi, căci nu locuiește departe." Iar oștenii foarte bucuroși au primit o ospeția sutașului și Longin i-a dus acasă la el, i-a poftit să intre și să se așeze și le-a întins masă mare. Astfel au stat acolo oștenii și-au petrecut cu mâncări și cu vin până ce s-a înserat. Atunci, fiind prea veseli și dezlegându-li limbile, s-au hotărât să încredințeze lui Longhi în taina lor ca unui prieten. Dar mai înainte de toate, l-au legat cu jurământ ca nu cumva să spuie cuiva ce va afla, că ce o taină de moarte, noi, a zis unul dintre ei, suntem trimiși aici ca să luăm capul lui Longin și al celor doi ai lui. Așa a hotărit cezarul de la Roma și Pilat ne-a trimis pe noi să întâmplinim porunca. Caută să nu afle, ca să nu fugă și să nu ne scape. Să n-aveți nici, nicio grijă, bunii mei, oaspeț le-a grăit sutașul. Longin se va încățișa singur și se vor găsi cu el și cei doi prieteni ai săi. Culcându-se ostașii și adormind, Longin a trimis în grabă veste prietenilor săi ca să vie la dânsul. Apoi a îngenuchiat și și-a ridicat inima către Dumnezeu rugându-se. Și pregătindu-se de jerfă și de moarte curată, era senin. Și rugându-se și așteptând ceasul izbăvirii, a trecut noaptea în tăcere și i s-a arătat la răsărit cele din urmă zor pământește. Sculându-se oștenii, se sârguiau gătindu-se de cane și rugau pe Longhin să meargă cu ei să le arate pe cel pe care îl căutau, după cum le păgăduisei. Mai îngăduiți puțin prietenilor, le-a răspuns Longin, Am trimis după El și se va înfățișa aici fără zăbavă. Și primind sutașul de la ei, ai săi înștiințare, că prietenii lui se văd venind, a ieșit din casă, i-a întâmpinat și i-a sărutat cu dragoste zicându-le. Bucurați-vă robe lui Hristos și ai miei prieteni. Bucurați-vă împreună cu mine că ni se apropie veselia și a sosit vremea dezlegării noastre din cătușile trupește. Că iată, mult nu va trece și vom sta înaintea Domnului nostru pe care l-am văzut răbdând patimi și învind într-o toată mărirea. Astfel, grăind longin către prietenii săi, le-a spus toate despre adunarea iudeilor. Despre porunca Cezarului și sosirea oștenilor. Cei care au venit să ne ia capetele sunt aici, a zis el. Să intrăm la ei. Auzim, prietenii cuvintele lui s-au bucurat că s-au îmbrănicit și ei de ceasul cu, cu unei mucenicești. Și au intrat cu sutașul în casă și a vorbit astfel longhin. Iată, se înfățișează înaintea voastră, prietenilor, cel pe care îl căutați împreună cu cei doi tovară și ai săi. Unde-i Londin ar întrebat cu mirare mai mare reoștenilor, și care sunt tovară și săi? Eu sunt Londin, a spus sutașul, și aceștia-mi sunt tovară și mei. Gluma aceasta, cinstite omule, a strigat oșteanul râzând, noi nu vrem să o încredem, Dunele la o sândit că-și trebuie să îndeplinim porunca. Noi suntem cei pe care îi căutați, a vorbit cu blândețe și cu tărie sutașul, faceți cum vi s-a poruncit de cei ce v-au trimis au stat oștenii cu mare uimire privindu-i și nu le venea a crede și se rușinau și străbăteau cu îndoiala, dacă trebuiau să supuie morții pe cel care îi primise și-i găzduise și-i ospătase ca pe niște frați. O, dragii mei, îndemna Longin! Nu pregetați că și mai așa îmi puteți plăti dragostea ce v-am arătat. Împliniți mai curând porunca că -și de mult doresc să văd pe Domnul meu. Apoi s-a îmbrăcat în straie albe de in, de îngropare și a chemat în jur pe casnicii săi și le-a arătat cu mâna sa o colină verde umbrită de palmier și a zis, Acolo, acolo să-mi puneți iubiților trupul, alături de tovarășii mei întru Hristos. Voi rămâneți cu bine, credeți în învățătura cea bună și veniți de dați cea din urmă sărutare. Și îmbrățișând pe toți, a alături de prietenii săi și și-a plecat capul sub sabie. Cu sufletele cu tremurate oștenii au îndeplinit porunca și au lovit. Apoi, luând cu dâns și capul sfântului Longhin, l-au dus la Ierusalim. Iar caznicii plângând au îngropat trupurile mucenicilor cu cinstea, pe colina cea verde, sub umbra palmierilor. Cinstitul cap al sutașului, oștenii la au lui Pilat și iudeilor drept dovadă a morții. Și cei înveninați încă de ură, au poruncit ca să-l arunce afară din cetate într-un gunoi. Și a rămas capul aruncat și părăsit dincolo de ziduri până ce l-au acoperit cu totul pulberile și gunoaiele cetății. Iar în acea vreme s-a întâmplat că o femeie văduvă din Capadocia, cu numele Ana, s-a îmbolnăvit de amândoi ochii și a orbit. Și multă vreme s-a căutat cu doctorii umblând la Cezaria și la alte orașe, dar niciun folos n-a câștigat atunci s-a gândit să meargă la Ierusalim, să se închine la aceiași sfinte locuri și la acel mormânt despre care omul cel blând, cu numele Longhin, vorbise în noroadelor din capadotia, semănând în sufletele lor adevărul. Acolo o să caute ajutorul lui Dumnezeu pentru ochii săi orbiți, deci luând pe fiul său unul născut, a pornit pe cale și s-a coborât de la munți către zi. Și-a dus-o copilul purtând o de mână până la Ierusalim și ajungând la sfintele locuri, fiul văduvei s-a îmbolnăvit și în puține zile a murit. Iar femeia oarbă plângea cu lacrimi mare zdrobită de mâhnire, că zicea ea, Acum am pierdut! A doua oară, lumina ochilor mei, și nu mai găsesc mângâiere și se tânguia cu amar singur între zidurile Ierusalimului, ca într-o pustie. Și iată, în noaptea ei de durere, i s-a arătat în vedenie Sfântul Longin și a mângâiat-o. Sărmană mamă, nu mai plânge, i-a zis el cu bunătatea. Căci îți voi arăta unde e să lășuiești Fiul tău într-o slavă și vei dobândi iarăși lumina ochilor. Adu-ți aminte de toate te am vorbit eu odată de Hristos Răscumpărătorul, de patimile și învierea lui pe care eu cu ochii mei le-am văzut. Și să știi că Fiul tău lângă Isus se află. Și să mai știi că și eu, am fost prigonit de dușmane adevărului, și am fost tăiat împreună cu cei doi prieteni ai mei, și capul meu zace în gunoi dincolo de ziduri. Dute și-l caută, și găsindu-l, se va face iar ziua pentru ochii tăi și-l vei vedea. Când s-a întunecat vedenia și s-a stins glasul, femeia s-a ridicat din locul ei cu fiorare și nădejde, și-a pornit către asfințit, de unde venea vântul mării cu mirosul gunoaelor. Și se ruga de trecători să o ajute și să o îndrepte spre locul unde își varsă cetatea necurățirii. Duceți-mă unde sunt gunoaie multe," zicea ea, și lămurea celor ce o duceau așezarea, așa cum i se arătase în vedenie. Ajungând acolo, a pipăit locul și l-a cunoscut și a început a scormoni cu mâinile. Și când a simțit sub degetele ei ceea ce căuta, deodată i s-a risipit negura și în lumina soarelui a văzut capul blândului apostol din Cappadocia. Cu plângere de bucurie a dat atunci slavă lui Dumnezeu și luându în brațe capul sutașului, l-a sărutat și l-a dus la casa în care găzduia. Acolo spălându-l uns cu mirezme și simțea în sine înaltă bucurie viruitoare a durerilor ei. Iar în noaptea următoare, văduva a văzut iarăși pe Sfântul Longhiu în lumină mare și haine strălucitoare, strălucitoare și i-a ducea de mână pe, copil, pe copilul ei care murise, în straie, în haine de nuntă, și sfântul l-a cuprins îmbrățișându-l, iar copilul zâmbea fericit. Iată, femeie, i-a zis sfântul în vedenie, unde se află fiul tău, bucură-te! căci aici e împărăția cea fără de moarte. Ridică-te, pune capul meu și trupul fiului tău în aceeași raclă și du-te în pământul unde am propovăduit cuvântul Domnului. Gramnic s-a sculat femeia și a făcut-o tocmai după aceste cuvinte și luând într-o raclă trupul fiului său, și capul sutașului Longin le-a dus în patria sa dincolo de munți și le-a îngropat într-un loc de tăcere și de tihnă aproape de săraca ei locuință. Amin.